Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Projektor Rulla. där jag, Max och jag, Alex djupdyker ner i filmens och tv-scens ofta underbara värld. Idag drar vi på oss tågen och slänger på de skönaste sandalerna och går längs via Flaminin ner dit alla vägar leder. Idag tar vi oss an romariket, svärts- och sandalsgenren. Fick sig ett välbehövligt uppsving år 2000 när Gladiator kom. Men redan på 60-talet hade den sin storhetstid. Men redan 1959 kom den kanske mest prisade klassikern. Ben Hur. Ben -Hur. Vad har du på Ben Hur? <laughs> Vi har ju den stora Charlton Heston i... Huvudrollen som Judah Ben-Hur Precis, Han ja. är duktig skåddes Men uh, kanske lite av ett rödhåll i verkliga livet kan Det kan jag. hända <laughs> Vi har alla sett Enligt Bonificat Michael Moore mig. i alla fall Ja, precis <laughs> Det jag kommer mest ihåg från den uh, filmen Är ju det här stora kapplöpningsreset Ja, ja det är fantastiskt gjort ja. Ja. Och sån är, varför, 1959 så är det ju riktigt maffigt ju. Ja. Det, är, det är 15 000 statister du det tog liksom fem veckor att spela in ja, tror jag det <laughs> <laughs> Jag inte hur de gjorde det faktiskt Nej, ja, det är helt Det är helt Och så en budget på 15 miljoner dollar liksom mm. Men den är otroligt lång så Det är lite typiskt så när, när det går till 60-tal Och lite sådär, då de, filmar man långa Många Yeah, mm. Ja, precis. I början har man en sån här overture, liksom, när de mm. spelar yeah. en uh, fin trodde när publiken kommer in och sätter sig. Och det jobbiga är att de har tagit bort dem i uh, DVD och Blu-ray. Ja, precis. För är <laughs> det är som pain. Liksom. Man måste man ju spola faktiskt. <laughs> Ja, varför ska man behöva spola i en film för att börja se då är det jag ser filmen liksom? Nej, det är Sen har du ju andra filmer som till och med har en interlude liksom. Ja, det är väl lite charmigt. Kan man gå och koka kaffe i toa? Ja, men på en DVD-spelare finns det en pausknad. <laughs> Så varför ska det finnas nu? liksom? Aj. men återigen till filmen. Vad har du att säga om Ben Hur? har jag tycker riktigt mäktig den och ganska väl. Alltså, i såna här gamla filmer är det oftast rätt teatraliskt och det är ju här som skulle spela reet liksom. Men är inte Ben -Hur lite lite spartacus att att han, att han Förlorar allt, måste röra Jag blev typ gladiator, eller han kanske inte blev blivit gladiator, men han blev typ slav, och sånt där. Mm. Han inte och sånt där. man måste kämpa sig tillbaka. Det sin jag, familj som man tror är dödens. Det så blir så här lite upprepning, även om Benur var först förut Spartacus. Men Spartacus har ju åtminstone funnits på riktigt. jo. jo. <laughs> Eller har vi en annan höjdare komer efter. Ja, Jag får säga att Stanley Kubrick Mutans vilja. Ja, som han, han var inte uh, den första regissören utan ja. det var Anthony Mann som uh, blev kickad tack vare uh, hurålson Owen Douglas. Douglas ja. Det var en liten disput. <laughs> uh, Kirk Douglas var väl lite han väl lite dåligt över det här så han uh, han tackar ja till den här, den här filmen Hjältarna från Telemarken om Anthony Mann stod för regim. Mm -hmm. awesome. Så det är väl lite för att... Uh, Plötsligt på sig. Ja, ja, precis. <laughs> Så det enda som, som finns kvar från Spartacus som Anthony Mann har spe spelat in och regisserat. regisserat är ju de här scenerna i uh, gruvorna mm. i början när han, okay. när han har blivit slav. Kirk Douglas. Sån, uh, uh, full skägg. Full skägg, ja, kanske. Ja. <laughs> Men han blev väldigt finrakad sen uh, när han blev uh, gladiator. Ah, <laughs> <laughs> ja, stilig. Han lägger ju igen så den gamla... Ja, helt isenligt. Men ja, runt 95. Ja, det är, det är respekt alltså. Ja, det är stort. Det, tro, det trodde inte jag fått ett par år sedan. Framförallt jag såg en bild på han och Michael Douglas. och han ju. <laughs> ja. De smälter ihop i varandra. De likna varandra mer och mer. Ja. <laughs> yeah. Men det, är en, det är en jäkla haka han har. Ja, ja. Den skojar man inte bort. Sen har vi ju andra bra skådelser i Spartacus också. Lawrence of och ja, Peter Ustinov. Mm. Kanske mer känd som prins Johan för oss svenskar. Om vi skulle titta på den engelska versionen. Men Det är ju han som kommit fram med alla de här ljuden. Ja. <skratt> <skratt> <och> Aha. <skratt> Det är Peter Ostenhoff. Den, den tjänar ju bäst av alla universals filmer fram till 1970. Alltså den, var den, best, eller den mest inbringande filmen i tio år. Den tjänar 60 miljoner dollar med en budget på 12 miljoner. så. Det var ju ganska fina pengar på den tiden. Jo tack. Idag är det ju ingenting. <laughs> <laughs> ja, men med tanke på hur ja, mycket de ändå fick göra med... Det är en enorm en stor film med mycket kulisser och kostymer och allting som skulle göras. Jag tycker ja, att de har varit ja, väldigt, väldigt väl i det... ja, men stack. Precis som BNR så är den väldigt säg och emellanåt. Alltså väldigt lugn. Ja, lång det är, Inge och är den. Det ingår i själva konceptet. Den har så ganska nyligen. Så den, den vet jag att den har verkligen den här in, interlude. Liksom. Så här, <laughs> ja. Men här är du lite en liten byta skiv också. Ja. Den är så pass lång tid och med. Sen en annan rullig grej med den här filmen att mm. var att uh, hans uh, kärleksintresse hade kunnat spelas av Ingrid Bergman. mm -hmm. Mågen tacka nej. Bör ta sig tillbaka från Hollywood eller? Jag vet du, inte hur det läget är... menar va? 1960? Nej, inte jag heller. Och har du det väl sin uh, topp på 40-talet va? Ja, det får man ju säga. Det 50. 40. 40. 40 50. 40-50. Kassablanca. <laughs> <laughs> det var väl 42 eller? Ja, absolut. Men sen även på 60-talet kom ju den här stora påkostade... Kleopatra med Elisabeth Taylor Ja absolut, den världsstöraste filmen ja, Västvärldens största. Har du någon siffra? Nu no. no. Jag har tyvärr inte sett den här filmen Eller tyvärr, tyvärr Jag har inte lockats av en film med Elisabeth Taylor som huvudelsinnehavare ja. Jag lyckades kämpa mig igenom filmen när jag var liten Den tusen lilla tiden. va? Men nu är ja, det ännu längst där, Nej, tre timmar och drygt. Ja, plus. Men det var väldigt spännande. Den första, kanske, första rummafilmen. Innan dess hade det hade bara varit Asterix. så då var ju liksom <laughs> veckas slag och tog Obelix, så. inte ta en ja. jag tycker att alltså, Asterix är ganska roligt att säga nu när man kan. Alltså alla de här med att brutus. Där du har hög Cesar i ryggen. Ja, och Brutus är ju med i Astrix hus. Mm. Så, så, så liksom, när, när jag tittar på den så sitter jag och bara och tänker, du Cesar passar dig på Brutus. Jag är ja, Astrix folkbildande. Nej. Man ja. Ja, okay. de, kan ju säga att de riktiga rummarna lyckas bättre än rummarna i Astrix. Man var väl lite där. <laughs> jag kan säga att Asterix har fått en uh, att ganska mycket. Ja, varför faktiskt. <laughs> har du med från 60-talet? Uh, Romarikets fall från 1964. Det är också en film som jag har sett. Ja, den är, den är rätt bra alltså. <laughs> den, är, den är snygg framförallt. <laughs> Så, det tar lite samma avstamp som Gladiator hade att uh, börja med Marcus Aurelius som är gammal. Och, döende. Sen Komodos som vill ta över tronen men det går till någon annan. Så, så jag sett det liknande. Men sen tar det helt olika vägar. Så handlar det om Komodos som strider med sin gamla vän. Livius. Ja, det är typ det. Och grumma alltså Alec Guinness som Marcus Aurelius. James Mason, Sofia Loren, Christopher Plummer. Ja, jag tycker jag är fan det är dåligt att jag lyckas missa det nu. Ja, det gick inte Ja, det vilken av de här gamla klassikerna håller du högst? Är det Benö? hur det är... Några så gamla. Jag är så är 60 den 60-tals. stora ägaren mm. för sandalfilmen. För jag välja in där så blir det Spartacus. Det Spartacus? Mm. Själv. <laughs> Just för jag bara har sett ben och Spartacus. Så skulle jag nog också välja Spartacus faktiskt. Mm. Jag gillar lite det här alltså, för bänna spel utspelar sig samtidigt när Jesus och där. Jesus, det, ja. att de, deras historia är väl lite så alltså att inte att de diskuterar med varandra utan att man får säga mm. Jesus är lite så Inte som i Passion of the Christ utan mer som en biroll <laughs> Kan jag. stick sticker in nästan Ja, precis. Han är mer att är direkt religiös. Nej nej. Han är rätt snygg gjort jag håller nog Spartacus Lite mm. högre faktiskt Sen kommer vi in på 70-talet Det var inte så mycket ja, Jag stagnerade lite då en, uh, I Claudius mm. Med Derek Jacobi Som uh, Claudius Visste du då om att han spelat Martin Beck? Mm, ring om klocka lite avlägset <laughs> I en uh, film från uh, 1980 Med bland annat Så det kan ingen engelska? ja Vad jag har läst, så var språket ungerska. Okej. Okay. För jag tror det var en svensk, vesttysk, ungersk. Samproduktion. Ja, precis. Mm, intressant. Och därför är det roligt att De Derek Jacobi kommer in som engelsman och spelar en svensk kommissarie Det låter helt logiskt. <laughs> ja, det, det är nästan att man måste leta upp den för att säga. <laughs> <Så> att säga. <laughs> Men uh, du fick man att titta på denna nu, Ganska nyligen ju, Och jag var ju inte uh, Så mycket imponerad Över dem Det var några ikoner som man gillar Mm, det är många Filskålser Jo, Joris Davis då Ja, precis Jag träffade mig lite med För elva år sedan Skämde ut mig lite Det är många bra Brian Blessed som Augustus John Hurt som Caligula. Sean ja. Phillips som Olivia. Jävla läskiga. Och så alltså. alltså, Patrick Stewart med hår. Krullig peruk. <laughs> skrattfest <laughs> av Guds <nöder>. <laughs> <laughs> ja, men Du var lite, lite mycket teater? ja det är äh, ganska mycket jag teater. Är det, så det är väldigt överspelat. Elv jag är inte så jätteförtjust i det. Alltså. Det hör nästan till den genren. <laughs> Stora gestor tunga repliker. <laughs> Nej, men jag kan fatta, jag kan fatta. Alltså jag tyckte det var så mycket, det var ju inte så mycket action. Nej, Det var väldigt mycket, det var bara intrig. och den förgiftades dit och den förgiftades där. Och... Jag visste det var underbart. <laughs> <laughs> så de hade nästan kunnat göra den kanske lite längre och kanske ha lite mer annat än bara... Oh, den, den förgiftas där och den förgiftas där och den förgiftas där. Vad är det lite annat? Kläm in action? Är inte anstängt Ja, jag, jag saknar action i den här filmen. Alltså, det är väl typ i det där är 13 avsnitt och det är väl typ i avsnitt fem där man börjar säga lite blod överhuvudtaget. Ja, förvisad. Men uh, alltså det behöver ju inte vara så märkvärdigt som det är nu för tiden utan då, då kunde ha haft lite mer, alltså lite mer brutalt. Detta var liksom, alltså nästan en messproduktion. Ja men det gick på bästa sändning på BBC. <laughs> ja men det var ju fortfarande väldigt naket. <laughs> ja. Alltså, man orar vilken bild folk har av... Uh... Ja det är rätt fantastiskt att de kom med dig. Ja, men jag, jag älskar den sen faktiskt. Det är ju som en inspelning och det skulle också vara intressant att se. Ja. Skulle du kunna göra med det? Ja, du berättade ju det i mm. första avsnittet. Ju. Ja, absolut. Och just för vad man är så här, ja, men när man ska röra original. Så, men jag kände ändå att fan du, du har rätt. här alltså, behöver en upphetning. Fast så ska man hitta skådespelare alltså, som matchar dem och det kan vara svårt att för det men det ska gå. Det är så gott det är så begövade skådelser idag med. Ja, jag tror att de hade nu kunnat lösa det och göra det mycket bättre. Alltså. Sen hade det varit lite roligt att de kunde plocka in då, alltså, som till exempel John Hurt och Derek Jacobi. Alltså att de gör lite cameos. Ja. Sen, sen störde jag mig lite på att där, det går... Det utspelar sig ju väldigt, under väldigt lång tid. Jag mm. känner liksom med, har man inte liksom den här kullen på vilket årtal det skulle vara till exempel. Mm. Och det, det skulle jag liksom vilja ha. För man säger ju bara liksom att han blir gammal här och han är äldre och dittar det detta nu. <hör> det finns ett in i på insidan av DVD-boxen. Det kan hjälpa. <hör> <hör> ja, men jag, jag vet ju själv. Alltså, jag, jag, jag, jag har ju någorlunda koll på årtalen om dog och sånt där, men jag mm. koll på Wikipedia. Ja, det är ett jävla släktträd att hålla koll på. Så alla äh. namn, alltså det är namn som återkommer, fast det är nya karaktärer. Äh, precis, och, och, och så alltså. incest och hit och dit. Och, mm. äh, gifter sig med sin farbror och ja, ja. och hans muster. <laughs> Gäller att hänga med. Äh, men det är därför jag skulle vilja ha, ha att, och när de hoppar vidare så att de då, åtminstone i början liksom, då jag skriver du till exempel då, 44 AD eller liksom, något sånt där. Ja, Du ska markera det på bilden. Ja, precis. Ja. Istället jag för att bara ha upp eh, dvdn eller Wikipedia <laughs> framför sig. <laughs> det är inte lätt. Lite som när man såg Game of Thrones första gången. Helvetet, vad mycket man håller reda på. Ja, men man, där, man där är bara. något helt annat My frit. <laughs> Men visst, det är ju mycket karaktärer och sånt håller reda på och mycket relationer och mm. har kul på ju. Den är bror i den. <laughs> <laughs> uh, Vad är på 70-talet? Vi har ja. uh, en av de bästa en av de senaste. Vi <laughs> börjar bästa. Monty Python's Life of Brian kom 1979. Uh, en av de bästa Just komedierna det. som uh, Pythons bästa. Stubbs ska jag säga. fick light. det. verka tyckte det trevligt. Du är med sig till korsfästet. Det är en väldigt speciell humor i Muntie Så antingen gillar man det eller så hatar man det. Alltså, ja, det är möjligt. men <laughs> <laughs> Måste man väl. Men jag tycker, jag tycker de. Äh, jag, det är en sekvens i den filmen som jag tycker är klokren Det är ju han har med CS-Tapparskion. Mm. Vadå? Ja, vi måste ju ut och ta av oss sen annars gå och lyfta upp i liten liksom. men alltså alltså doom-anhängare tänker jag på liksom. Alltså, typ ja, extremister precis. idag liksom. Alltså det är, jag När alltså. klockan när kocken är allting till <laughs> kärnar. <laughs> ja, bara liksom. Åh. <laughs> Min favoritserie där står på sitt hem och pratar med folkmassan. Så att de måste lära sig tänka själva och gå sin egen väg. <laughs> jag har lyckt det. all individual! Yes, we're all individual! You're all different! Yes, we are all different! I'm not. Eller så säger jag, det är klockhänt. Hahaha. Ja, samma år kom Caligula. Oh, ja. <laughs> den, den filmen som min uh, far ville att jag skulle fixa till honom. Suspekt. Uh, han, han, han sa att den var jättebra. Så jag fixade den och så började jag titta på den. Jag bara tänkte vad fan, det är en porfin. Det <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är svårt att missa faktiskt. <laughs> Den är ju producerad av Penthouse Ja, precis. Så det finns ju några förklaringar. men Sen har jag hört lite att regissörerna hade faktiskt klippt ihop en väldigt normal film egentligen ja. Tinto bra då var det från, ja, som var Bob Gucciarna från som lade sina precis. <finger> Los i, ja. ja. i soppan ja, Han har gjort det i efterhand typ. Ja, ja precis alltså. De spelade spelar in det långt senare ja. in på senare mitt i film. ja, alltså, den, filmen. Är Den filmen ja, är det är en att alltså. det Jag är... skulle gärna se en djupgående dokumentär om den inspelningen <laughs> för det var över ett år i rum och jag märker Camilla McDowell har dratt flera anekdoter som är <låder> otroliga att vara som runt sista dagarna där <låder> i Men alltså när har så mycket potential ändå för sådana skådespelare som liksom John Gillgood, Helen Mirren, Peter O'Toole och Camilla McDowell. Då. Ja, precis. Gräddan och sen bra <låder> <låder> förstås. Se. Ja, alltså jag jag jag, jag förstår det inte alltså. Han är verkligen klockren. Klockan inte kostade de röna som Kelly från man har sett liksom, uh, Club ja, Orange Ja Om det är, så ja, ja. Mm. han gör det perfekt. Men det räcker inte riktigt ena fram. <laughs> Men sen finns det olika versioner av den. Alltså. är ju alltså, själva den riktiga Caligula, vad ska jag säga, karaktären Caligul. Alltså, det, det var ju en <laughs> konstig prick. Ju. Ja. Jag, tycker, jag tycker ändå att det var lite skillnad från äh, I. Claudius-versionen på Caligula och Arkhamaktär. Hmm. För jag fick inte känslan av att nu var det var länge sedan jag såg Caligula. För det kan ha varit cirka tio år sedan jag såg det nu. Mm. Men jag kan inte minnas att Malcolm McDowells Caligula var så flummig som John Hurts- vad skönt För han här, jag var ju verkligen så här, jag trodde att han var gud och kunde dansa i bikini och sånt där, bara för att jävla med sina undersåtar och massa sånt där konstigt. Ja, precis. Och jag fick inte den bilden av Malcolm McDowell. Du som har sett den mer nyligen kanske. Alltså, ja, det känns jag ska ha Bindgal när vi två. Och, äh, jag vet inte ja, för två. Som jag vill minnas Malcolm McDowell så var han mer en ett kunde sätta på sin, sina systrar hur som helst. Jag gör ju en Hurt i symen. Ja. John Hurt's version kändes mer alltså bara <laughs> alltså precis som man, off the charts. Äh, alltså nej, men det äh, finns vissa äh, saker äh, som, som han inte, inte har hänt. Som att han, jag vet inte om man trodde det var Sefs men att han i alla fall skor ut fustret på sin äh, syster och åt upp det. Nej, det har jag hellre hittat några ja, belägg för. Nej. Så har ni bara ge en lite extra edge. Så att ja. Den är ja, den var jag var frugnadsradjande. Men jag tyckte den slutscenen i Caligula med Michael, Malcolm McDowell var väldigt brutal. Alltså, den groviga, cool, ja. För att det är så att de föder ett barn. Och man ser väl huvudet titta ut ur uh, könsorganet. <laughs> ja, det är bara jag som har väldigt... Det i slutet? Är det. Ja, ja, ja, kanske inte i slutet, men när han får sitt barn. Att man ser födseln? Ja, men så, så verkar hela, hela den scenen när hon föder känns lite utflippad att dansar för runt folk runt omkring. Ja, men du vet, romarna var inte riktigt kloka. <laughs> men det, det, det kändes liksom när de tar barnet och bara slänger lägen. Så, alltså. Jag är glad så är det väldigt mycket censur och så lite så här med här ja, där de tar och ungen bara slänga ner för trappan typ, och typ ja precis, ja, det är nog mer det som hände <laughs> men mm. ja det finns ju olika versioner av den också den jag såg först lånade jag av det, här, och det var nog den sån oklippta versionen för det fanns många sådana sjuka filmer när man tänkte, varför har de inte klippt här? och zoomar de ut och zoomar de in? vad fan? ja okej okay. <laughs> Sen såg jag en eh, annan version för några år sedan Som var betydligt bättre faktiskt Bättre klippte så bättre och, ja. <laughs> så Men ja det är ingen höjdare Hur som helst kan Nej. Vi inte säga. Vill ni säga något väldigt konstigt Så <laughs> titta på den fan, annars Jag har det... en stark mage så Nej. kolla på alla, för Det är rätt intressant <laughs> Nej, alltså Annars så bara hoppa över den det, ja. <mumbles> det är en upplevelse punkt. <laughs> yeah. Sen eh, dog det ut för lite grann ja hade det ju du eller tränaren lite innan 70-talet eller så. Det stora eran var på 60-talet med stora Hollywood produktioner och sånt där. jag vet inte om man kan skylla på Caligula för jag tror den gick rätt bra ändå när den har sålt. Typ rekordet ja, BHS. Jag så. tror det mer att uh, sen på uh, 80-talet var det mer andra genren som kom in Alltså action-comedy och, och mm, ja, Det fick en det italiensk rip-off 1981, Caligula och Messalina så Det skulle vara alltså en inofficiell uppföljare Fast det, det var bara en re remake Yes Och jag såg det nu så det Dubbad till amerikanska oh. ja. yes. <laughs> Caligula dör typ en timme in Och sen bara spinner den vidare Totalt intressant ja. sist så den kan man gärna hoppa de har inte mycket hänga <laughs> faktiskt. Sen får ni spola fram ända till Gladiator kommer åt 3000. Och den, ble, den, den man, levererade. Ja, det kan man lugnt säga Ridley Scott. Stig får Och Russell Crowe som Maximus, Joaquin Phoenix som Commodus. Ja, precis. det är ju en hel drös med faner ska Read som dog Tre mm. veckor innan de var färdiga med filmningen. nu mm. Så de fick återuppliva han med CGI. De klistrade på hans ansikte på någon annans kropp. Ja, eh, precis. Det var något sånt. Han skulle väl så nöjd med scenerna med han, så de, Han ville inte klippa bort han. Nej, det kan <skratt> också. Uppfattade jag så. Äh, jag har inte sett vilka scener det ska ha varit som har mixat med. Så det måste jag ha det har bra. sett något klipp på Youtube men jag kommer inte ihåg vilket det var. Så det vågar jag faktiskt inte svara på själv. Men mm. men jag är Oscars ja. favorit, eller regnade Oscars av gladiater. Kan... Äh, ja. Så känner den. En av mina absoluta favoriter. Inte bara den här genren utan överhuvudtaget. är så var det riktigt grym musik också. Han simma? Ja, äh, det var det väl. Kanske enligt mig den bästa just nu. Det mm. känns som han har, har tagit över tronen efter John Williams som har funkat uh, <laughs> ja, ja, ja men uh, han och, uh, John Williams är ju fortfarande riktigt grym med alla filmer som han gör ju. Men uh, just nu känns ju hans sim och just för att han får fortfarande håller gång lite mer än vad uh, John Williams gör okay. känns mm, men, har väl, John Williams är väl lastgammal gammal alltså. uh, Ja, han har kommit upp i åren just. Hans phim har ingen aning. Om. Uh, det var väl gott så, så på det, Han har nog några år på och sen har ju Derek Jacobi en liten roll här också. Just det. Det tyckte ju, Det tyckte ju Connie Nilsson var jättekul ju, För hon var ju ett stort iClaudius-fan. Mm -hmm. Så hon var ju helt, helt tänd när han kom ju. <laughs> <laughs> man stammade inte ens. Nej, precis. <laughs> Connie Nielsen är ju, vad ska man säga, Commodos syster. Slash... Eh, uh, hans förbjudna fukt typ. Kan man säga. Uh, han försökte, men lyckades inte så bra. Shaq Phoenix. Och uh, han lyckades verkligen spela uh, bra bad och Åh, fan vad jag hatar han igen. Ja, han är så jävla bra. Alltså han fick väl Oscar på Walk the Line? Fick inte du? Jo, det tror jag. Han borde ha fått det redan här alltså. uh. Richard Harris får inte glömma, Marcus Aredis ja just Det det var, ja, det var ju snack ju om en uppföljare Till den här också mm. Att det antingen skulle vara en prequel Och, och handla om Maximus Eller liksom i, i samma stuk som Gudfar de två Att ena en halvan skulle vara En prequel om Maximus Och den andra delen skulle vara om uh, Conny Nilsens uh, son Fast det berättas parallellt då Ja, så precis. Jag mm. Precis som med gudfadern. Liksom. Mm. Och så skulle det visa sig att Maximus var pappan. Liksom. En ansträngd han... twist. Eller? Ja. <laughs> det fan, man, man hade väl lite sådana känner redan i den filmen. men mm. Det skulle handla lite om att han skulle ta reda på vem han var och hans pappa. Och, och så skulle det visa sig att det var Maximus. Det är en slags, vem tror du att du är? <laughs> Ja, Mindre reaktion mer släktforskning En, en, en självssökning Ta, på... ja, ja, ja, ja, Ta reda på vem man är Men, men jag tror det är bra ut i sanden Jag vet att Russell Crowe var sugen på att spela Maximus igen Tror det, det. Jag har fått en öskar Men det det han har nog inte fått från år Nej, han tror inte Men Nobel. Date om date <laughs> Kommer det något senare? Inget som har läft upp till Gladiator Det har ja. kommit lite försök och sånt Åtminstone när det gäller långfilm och Exakt sånt där ja. det är mer uh, tv-serier Rome kom 2005 mm, Man skulle det. kunna säga att detta är väl en uh, Inofficiell prequel Till A. Uh, Claudius Man skulle kunna säga det så, jag tror det är typ när Claudius slutar så är det väl kanske 30 år, 20-30 år efter att hon börjar Innan, Innan menar <laughs> <laughs> När Rome slutar. Ja. ja han har blivit klodd i Augustus. Ja. Augustus är väl ganska ung i mm. Rome. Så vill säga, han är väl last gammal i, <laughs> <laughs> I Claudius. <laughs> När den börjar Ja, precis. Men. Och ja, vad kan man säga? Personlig favorit, en av mina favorit- topp tre får man säga. Snackar drama. HBO och BBC. Lite här de börjar smussla in väldigt mycket nåket HBO. är <laughs> det jag med Rome. Jag vet inte. Det är den tidigaste jag vet. Där de tryckte in väldigt mycket nåket. det så de kända för mig. Ja. Titsen är så, lite blod. Mm. <laughs> så det är det lite roligt att de, de uh, valde att spela in i Rom också för att få, uh, få alla så att få in den här rätta känslan. Liksom, en massa tvungna, av romerska statister så Ja, men det. De var ju tvungna att köra förbi alla de här stora kolosseum och alla de här gamla byggnaderna så att de verkligen... Uh, och så är det samma studio som Cleopatra uh, spelades in på också. Ah. Liksom, här, här är det ju med, lite mer uh, två romers som har en legionär och en centurion. centurion, ja, precis. Lucius Verinus och Titus Polo. Polo. Polo. Deras äh, ska man säga, blomstrande vänskap är <laughs> blittra fina ibland också. Men deras äh, komplicerade relation Nej. samtidigt som det, är, det, äh, det handlar om de... Julius Caesars uppgång och fall. Men det är ju mycket de som för berättelsen vidare. De har ju väldigt mycket connections, med, eller förbindelser med Ja, de knyter an till historien på ett snyggt sätt. Ja. Framförallt i slutet på säsongen tycker jag. Det är, det är precis som Star Wars, som alltså, mm. Artur Dito och Threeprio. Nje. Att det är de som går vidare. Threeprio uh, och Verinos. Ja. <laughs> Jag ja, det. Och är lite äh... de här äh, två outsidorna. Ja, faktiskt, 3P är mer stiff och by the book. och Pullo är mer. Jag har tagit dit. och världsbarn. Själv. Går runt och visslar. <laughs> Knullar och mördar. Jag <laughs> sa att han tycker. <laughs> det är väl ett sätt att säga ja till det. Okej, då var det kansin, så. <laughs> men det här blev väl två säsonger. Mm, lade dem ner de jävlarna. Jag har en slags hotkärleksmålande till HBO idag för de har gjort några av mina favoritserum så har de ofta lagt ner dem i förtid också. Och det mest ja, jag irritant, de har gått ut efteråt och sagt att det var fel beslut. Att de har ja, rätt att de ja, ja, Jag vågar om det verkligen är fel beslut. Alltså. Jag tänker på att de ändå slutar på toppen. Jo men de får alltså, packa Förrest... ihop rätt mycket historien. Ja, den sista avsnitten, det hoppar i år alltså. Ja det är sant? ju. Fast ja, i och för sig. Du hade tänkt att uh, två eller tre säsonger skulle utspelas i Egypten. Mm. Så uh, det här nej. kan varit lite Ja, uh, yeah, precis. Det är ju alltid en risk med att dra ut på det liksom, att publiken uh, sviker. Liksom, eller yeah. tv tittarna i detta fallet. Ja, yeah, fick vi Game of Thrones i stället. och klagar. Lite <laughs> samma skala. HBO har ju gått ganska mycket innan dess. Och After uh, Rome också. Ja, det klars. Och det är mycket naket i de serierna också. Så. HBO är den nya liksom, legitima förbranschen. <laughs> lite våld, lite naket fast med kvalitetskontroll. Stämpel. <laughs> Sen äh, vet jag bara att du kommer till tv-serie för Spartacus 2010. Mm, just det. Jag räknar man det som en serie? Eller flera? Det är ju... jag, jag blir lite kruk jag, jag vill ha det till... En serie med fyra säsonger mm. så alltså var det namn på alla de säsongerna liksom, yeah. Säsong ett Blood of Sand, säsong två Gods of the Arena, säsong tre Vengeance, säsong fyra uh, War of the Damned mm, Just det så Vissa räknar det som en helt nya serien, men det, ja, det är ju, det är ju, det är ju det är samma berättelse Och allting så, så det är en fortsättning liksom. så, nej, Det är en serie Okej, typ, yeah. då och ja, ja. Var talar jag... om lite våld Och lite naket. <laughs> det var ju väldigt, väldigt mycket knockit, <laughs> Men detta var En an helt annan kanal Det var inte HBO utan Stars Mm och det känns som de har fortsatt. De märkte, märkte att något sålde Så de har fortsatt på det. med. Efter Spartacus kom ju Da Vinci's demoner. Eller vad den hette. Om en ung Da Vinci. I 14, 1400-talet. Det var mycket något där också. Och så nu uh, håller de på med Black Sails. Pirat? Uh, yep. Det är uh, ska man säga, hur uh, han, Long John Silver kommer och hans uh, upptäckt. Det som ett prequat i skattkammaren. Ja, precis. Mm. Där är ju också väldigt mycket ja. naket. kan vi Stars nu då? Det är Stars. Ja. Du vet vad som funkar <laughs> <laughs> Vad gör HBO som säljer? Okej, okay, vi tar det och vrider upp det till elva. <laughs> precis. Spring och förstärker. Här var det Andy Whitfield som hade huvudrollen mm. som Spartacus i säsong okay. ett. Men mm. han är infekterad i cancer. Yeah. Så att de säsong två är helt plötsligt en prequel utspelar sig för förra säsongen ett borde för att han behandlas för cancer då Ja, äh, precis. De, kanske skulle komma de, de tillbaka hoppades på att han skulle tillfrisknas ja, men äh, jag vet inte om han twills in under äh, inspelningen av säsong 2 eller om han dog medan säsong två gick Mm. Uh -huh. Han dog, dog i alla fall 2011 Och blev då ersatt av Liam McIntyre Och där vet jag liksom att Folk som också har tittat på den här serien liksom, fly för förbannade Att han blir utbytt. Men jag kan Men, känna äh, liksom Ja, yeah. och jag tycker, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker Liam gör en helt okej okay. alltså, Det går ju inte att jämföra De två alltså, ju jag, jag, jag tycker att han Gör en helt okej okay. alltså, Ersättning Och jag så ska det säga. Och är det andra karaktärer i serien Som de byter skådes på liksom, Utan att folk Höjer ögonbrynen liksom. Sen är ju andra kändamedare Johan Hanna som kanske är mer känd som Komis inslag i Mumien Okay. Så jag blir lite än sunnare när jag säger, Fyra bröllop på en ja. begravning, tänker jag Ja, det var tröstigt Det är en stark scener, jag håller tal på en begravning Man gråter En man eller han? Ja, okej, okay. jag gråter okay. <laughs> Det är bara att du här körde någon fas Ja <laughs> Jag har med som lite komiskt inslag i Mumien. Liksom. Då kände jag en liksom, Sehen, stå och sitta på slavar och Lucy Lawless, sina Warrior Princess. Liksom. Ja, det det, det blir väldigt. Ja, men jag tycker man måste sluta att bli förvånad över att komiska skådespelare kan göra allvarliga roller. Känner alltid ofta. Sen läste jag dig att alltså, originalet är ju väldigt brutalt och väldigt mycket naket och allting. Alltså, då 60-tals? Nej, alltså den här serien. ja ja Men den censurerades en del på TV6 när den gick där. Mm. Så om man då inte liksom sett den amerikanska versionen så har man ju bara sett en... En barnvänlig version. Nej, <laughs> det tror jag inte. <laughs> jag ser åter den här i söder så jag kan inte svara på det, bara läste om det. Ja, det samma. <laughs> men ändå. Ja, det är en serie som tar i sina sprickor, kan man säga. Det kan man Inte för alla, men för. <laughs> Om man har ett starkt psyke och tål lite några liter blod. Ja, den starkaste scenen för mig är nu när det kommer in en gladiator som har världens längsta penis. Mm. Och han, ska, han, han kommer in bara för att döda Spartacus men misslyckas. Givetvis. och eh, som straff så skär de av eh, en hela skönskavaden. Just det. Ja. Och det är alltså det, som kille det, det, det känns <laughs> så att du pumpar ut blod alltså. Ja, det gör det nu så. Ja. Uh, alltså, det, det gör jag det jag så inte Jag <laughs> så inte persen, sätter benen i kors. Uh, det blev ja. sån här fantomkänsla eller så fantomsmärta heter det. Ja, men blir, oh, man så, oh, så, tänk om det var menar liksom, så, mm. Tänk om jag liksom tänker man över så, inte att leva i Sverige år 2016. Mm. <skratt> ja, men, alltså, när man ser alla de här serierna och eh, även när och Caligula och eh, liksom några gamla filmer om så, alltså, vad är det? Ännu de ju, gjorde det Under Nordamerika alltså döda varandra och mm. hade sex. Mm. <laughs> det som är, det är så fascinerande med romeriket också att det liknar vårt samhälle på så många sätt. Alltså hur de utformades under antiken. Fast samtidigt helt utan vår moral och våra värderingar. Och så är det här med gladiatorspel och sånt. Det är ju inte en romersk uppfinning utan det är ju som de har tätt. De snodde mycket, inte bara ja, från gaken, det är men Som men... de har fått inspiration från många av kulturerna som de har ägrat och sånt här. Ja, precis. Samla på sig. och Sen kan man liksom, nu, idag sitta och tänka liksom, Hur fan kan de bara sitta och titta på När de dödar varandra Och jubla Fast vi har ju tjurfäktingar <laughs> Vissa håll ja, men Det är ju lite det som är grejen att de, de, alltså, Det är slavar som dödar varandra Det är ju inte vanliga människor ja, Det är lite så tänket det, det gick du är ja. lite som Tyskarna under andra världskriget Med judar och så jag ja men nazisterna alltså, inspireras ju av rumriket Väldigt, väldigt, väldigt sant. Mm. Men det här att Det har ju funnits med hela tiden I stort sett att vi är bättre än dem liksom. alltså den Ja, den ja. att de är så människor. Och slåvar ju liksom Det, ju, det fanns ju <laughs> väldigt länge oh, yeah. Och liksom även där Den här mentaliteten liksom Att de är inte värda piss Det är inga riktiga människor typ. Nästa vecka, <clears throat> rötter <laughs> Kunta kinte. Kunta kinte, det är ja. min favorit Svjordum. Kunta Kinte, Det är lätt så. är alldeles Menar jag menar jag för att säga Ja, det, det är mitt, det är mitt barnväl, ja. min <laughs> Men äh, vad tror du? Kommer sandalfilmerna liksom komma igen? Liksom, ja, som det de kommer gjorde alltid. på 60-talet. Liksom? Så alltså, 60, det det alltså liksom någon... kommer riktigt stora Hollywood... Uh... Jag hoppas det. Vi har ju, ju faktiskt en ny inspelning av Ben Hur på G. Som ska komma i år. Mm. Ja, Så vi kanske är himla jul, mycket på men, hur det går för den kanske. det ja. påverkar ju trender i Hollywood. Hur man... Ja, det är sant? Jack Houston, hur var den? Jag vet inte vad han är Nej, mest känd för. Men jag känner mest igen honom som Richard Harrow i Boardwalk Empire. Han är med så att han siktade en mask över halva. Jag har bod och campare med och, och, typ kämpat mig igenom första, halv, första halvan och första säsongen typ. Så, okay. och, och, det var länge sedan sen. Ja, han har en ganska det, stor roll och äh, där var jag i alla fall jävligt på. Så det kan bli något. Det kan bli något så är Det inga andra sevärda skådespelare med ett bra rykte. <laughs> Riktigt riktigt, har de på sina serierna egentligen. Jag kan jag känna liksom, alltså, ska de göra en remake på ben Hur? Fast det har kommit flera olika versioner av den ändå, så. Av Ben-Hurr? Ja, finns en stor filmsversion. Ja, men den, den är ju knappast bättre än den som kom 59. Exakt. Jag. men äh, alltså de, de måste verkligen lyckas med det här äh, racet så, så länge så det är inte med en BCGI fest liksom, det ska se fotorealistiskt ja, det, ut. Kunde man göra det på 50 till 12 skulle fan kunde göra det nu. Ja precis. För 12 miljoner dollar liksom så att säga liksom visst, material och sånt var väl en aning billigare på den tiden. Tror 12 miljoner var väl ganska mycket på den tiden. Jag, jag får känslan av att de kommer att förstöra detta mycket med CGI. Liksom. Ja, det är roligt för det faktiskt. För det är den lättaste vägen att gå ju. Ja, vissa förlitar sig på det helt och hållet. Vissa gillar att liksom, bygga för hand. Ja. Det är därför den senaste Star wars gick så bra, tror jag, Att man uh, körde mycket på... Det gick tillbaka till ja, de gamla med riktiga, ri, riktiga props... Ja, exakt. Riktiga muppar. Vi får helt enkelt se vad framtiden säger. För den här genren som uh -huh. har sina uppdrag på nedgångar För just nu är det kanske mer äh, bibliska historier som har fått en lite uppsving också, alltså, mer i djupten och åt det hållet när det gäller sandalfilmer och sånt där ja, det. det är väl tänkte... så mycket uh, med romariketur och sånt där tänker du på att det kom någon uh, miniserie som blev en film härmått The Bible Nej, jag tänker först och främst på Riddle Scott's. Uh, uh, vad heter han? Exodus. Exodus, ja. Yeah. Det är den en... som har fått så jävligt mycket pisk i media. Uh, den får inga för mycket pisk av Markus. Vad är det med Ni det... Nicola Costoval då? Nej, det tänker jag på. Det jag Nej, det tror jag. Kjolten. Det är ju med Christian Bale, bland annat, som Moses. Jag själv har ju gnällt på att, uh, att uh, Moses spelas av en uh, britt, och kanske hans, uh, hans uh, stubbro, eller Lossesbror, Ramses spelas av en uh, australiensare. <laughs> Känsligt ämne. Uh, alltså, så, varför de inte, inte ta in en riktig jude som Moses gör, uh, eller och en riktig egyptisk som uh, Ramses? Men jag Alltså, alltså, jag hade kanske lite fel bild av det där, för det är ju liksom en senare berättelse om Moses med han märkostar havet och allt det här ju. Okay. och jag hade väl hoppats på lite mer en egen take på det liksom lite mer riddeskott med action mm. <laughs> alltså, ja. det var så den är inte dålig så på det sättet utan bara jag, jag hade förväntat mig något helt annat Mm. Men när väl så senare ju Gods of Egypt med Gerard Egypt. Butler. Ja precis. Gerard Butler. Ja, men, det är lite den känslan jag får att uh, de kommer att få uh, Ja det borde på bara det går för dem det är ja. småbioll Men så är det mer bibliskt som har kommit nu alltså, mm. senare tid ja. Men det är ju det är inte jättemycket där det gäller men. du måste inte vara på stora duken får gärna ge yes. HBO kast mig med mig nu vill jag rom, jag och Claudius eller, ge oss i alla fall en film som avslutar Rome. Det är mysigt återigen. Ja. Yeah. Som de har lovat Deadwood i tio år och nu verkar det bli av, som man vet. Men eh, som vanligt så eh, avslutar vi med varsitt eh, tips. Har du Max att erbjuda? Ja, jag skulle vilja tipsa om action kommer in Kiss Kiss Bang Bang från 2005. Robert Downey Jr. Val Kilmer och Michelle Monahan. Roserad av Shane Black som skrev Dörligt vapenfilmerna. Så lite samma mix av humor och action. Robert Downey Jr. spelar en småkjuv som halkar in i <laughs> som på ett bananskal in i Los Angeles- under värld och uh, blev ble tvungen att samarbeta med en uh, polis som uh, inte verkar gilla dem alls <laughs> som, som spelas av Will Humor ja precis okay. <laughs> och uh, jag skulle säga det är en underbar mix av humor och allvar action Robert Downey Jr. kan vara hans bästa film faktiskt för det, han kommer verkligen till sin rätta och tyvärr floppar den lite när han kommer om han hade kommit efter Iron Man, hans stora revival så hade det blivit hur som helst nu blev det lite dålig timing så kom den lite i sjömundan. Kanske lite med mixen av walk och så han. De är jättebra tillsammans alltså. Aha. Robert Anjuna ja. är som han brukar vara och Walk-Kilmo är äh, <laughs> <laughs> Buddhistor. <butter. laughs> Okej. Okay. Ja, den rekommenderas starkt, den är riktigt fin. Två trevliga timmar. på TVn. <laughs> Tack för mig. Alex. Jag skulle vilja tipsa om en väldigt fin film från 80-talet, Cocoon, djupets hemlighet, regisserad av Ron Howard, som kanske mest är mest känd för Da Vinci-filmerna nu för tiden. <laughs> Jag är väldigt skeptisk. Jag tänka på Apollo 13? Jag tänkte med att det är Dagens. Med bland annat Steve Guttenberg från Poliskolan. Mahoney. Mahoney, ja. Mm. Sen har vi Brian Denny som man kanske inte tänker på nu för tiden. Men... Den buffliga scheriffen i First Blood. Ja, precis. Det <laughs> tänkte jag inte ens jobba på. Jag tänker gripa John Rambo för att lösa <laughs> Sen har vi även... Den gamla Don Amish som jag nämnde i förra veckan tror jag det var när vi gjorde ja, tips om Harry and the Hendersons. Ja, det. Den är kom 1985. Den handlar om ett gäng pensionärer som bryter sig in hos en. De vet inte riktigt vilka de bryter sig in hos utan de bara ser en härlig pool stå där, oanvänd. Så de bryts in där och badar. Och när de eh, kommer upp och så här så upptäcker de att oh, de känner sig yngre och mår bättre. Den ene pensionären, han har eh, cancer. och eh, blir helt plötsligt piggare liksom. och går till doktorn och upptäcker att cancern är plötsligt borta. Liksom. Och då vill de gärna liksom, fortsätta. så alltså, Fortsätter de att bada i poolen och till sist så kommer ju ägarna på dem. Men de lyckas övertala ägarna att fortsätta använda poolen. Och det liksom kommer fram... Varför polen har den här effekten som den har och, och lite så här. Det slutar med kaos att uh, alla andra pensionärer upptäcker att de blir piggare av polen så att de börjar också nyttja denna. Och Det går till överdrift och filmer rullar på det, på det sättet vidare. Liksom. Mm. Det är en uh, underbar film om uh, att bli gammal och kärlek och så, sånt där. Med lite science fiction. Uh, Mm. Jag minns den med värme från Brantung. <laughs> jag, jag, jag köpte dem på DVD för några år sedan. Jag kan, jag kan säga dem hur många gånger som helst. Alltså. Mm. För då kom en uppföljare tre år senare. The Cocoon, återkomsten heter den. Mm. Men inte lika bra som etan, men Det är ju av förklarliga skäl. Men... Jag tror, jag tror de flesta skådespelarna faktiskt kommer att reposera sina roller. Liksom. Jag tror att även Steven Guttenborg kommer tillbaka. Inte Courtney Cox, men. Ja, det kan ju stämma att mm. hon har en liten roll där. En, en av hennes tidigaste roller. Om inte Himan He är den första. Himan, var med i Himan? Ja, för under är med i Himan. Dolphins Himan. <laughs> Precis. <laughs> Eller när den heter, den ju inte he den heter Masters of the Universe. Ja, just det. <laughs> jag det. ska vara rätt. Men jag, jag, jag tycker folk ska gå och säga det gärna för det är en riktig feel-good-film liksom, som saknas nu för tiden. Liksom. Mm. Så, sådana filmer görs inte nu med samma värme. Liksom. Fast det får man inte säga i det här jävla landet. <laughs> ja, visst, det görs det med många sådana här filmer och sånt också men inte på samma sätt liksom, att de väver in så många olika genre, liksom så när det återgår denna ska vi absolut sätta oss ner och se tillsammans allihopa <laughs> och sjunga ja, kumba, kumba ja, ja. har <laughs> ja, <det> är folk <laughs> Ja Yeah. Men uh, annars barn, glöm inte. Jag om inte vill, vi vill se i biomörk biomörkret. Kumpa, ja. vad fan kan det för samtidigt.